Príjemný dobrý večer, milí poslucháči slobodného vysielača. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Albert a vítam vás pri relácii v prvej línii. Budeme sa dnes rozprávať s politikom, ktorý dlhé roky pôsobil, pôsobil aj v parlamente, bol aj pod predsedom vlády ČSFR, bol aj veľvyslancom v Taliansku a je to brat slávneho poslanca, ktorý je už dlhodobým poslancom, takže brat Ferka Mikloška a je to Jozef Mikloško. Tak pekný večer som rád, že opäť si prišiel medzi nás. Ahoj. Ďakujem pekne za pozvanie, už som dlho nebol takto vo vysielaní, ale vy či sa byť zaujímavý. A jo, nie je môj brat, ale ja som jeho brat. Aha, to je taký rozdiel. Hej? On, on je vlastne mladší. Však. On mladší, o 8 rokov. No, inak e, asi začneme rovno tým, pretože budeme sa rozprávať dnes veľa o tej novele ústavy, ktorá bola pre konzervatívne spektrum. A nie len pre konzervatívne spektrum, ale nakoniec sa ukáže postupne časom, že aj preto liberálne, že bude ukotvovať to Slovensko v tých takých tradičných a takých normálnych hodnotách, že máme iba dve pohlavia, alebo že v kultúrno-etických otázkach naše právo predsa len musí byť nadradené tomu právu Európskej únie, pretože tá Európska únia môže rôzne s prebačením hluposti aj vymýšľať, lebo možno to tam majú v tom Bruseli trošku už inak, že nie sú až takí konzervatívni a tým pádom by sme to my museli preberať, ale teraz už nebudeme musieť a o tom sa budeme tiež rozprávať, ale tá otázka, čo sa mi natíska práve s Ferkom Mikloškom je tá, ktorú sa budú asi aj poslucháči pýtať, ktorí budú písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk že čo hovoríš na to, že Ferko Mikloško nepodporil túto novelu. Tak Fero bol vždycky taký troška iní, ako ja, no 8 rokov je dosť, veľký rozdiel. Bol to môj brat, na kalvári sme behali, občas nám, keď sme kopli vedľa, brali, donesol lobdu na polievací podzorok nám vypolie, vypolievané vajcia nosil šáčku, ale tak bol dobrý kamarát, indián, ale predsa len bol troška ďalšia generácia s inými kamarátmi, no... On bol za, za socializmu, jak sa to hovoje, disidentom, robil krúžky náboženské, sviečku, demonstráciu a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto v ňom troška ostalo, byť vždycky disidentom, byť troška opo opodentom. Ja mu to tak nezazlievam, aj keď to, že nehlasoval za tú ústavu, samozrejme mu zazlievam. A to som už nieraz povedal aj na Facebooku, aj telefonicky, aj všelijako. A čo hovoríš možno na to, že práve vďaka tým konzervatívnym poslancom z toho bývalého Oľano, ktoré sa premenovalo na Hnutie Slovensko, teda Marek Krajčí a Rastislav Krátky, že práve vďaka ním sa toto podarilo. Už sú tam okolo toho potom peripetie, pretože nejakým spôsobom ich idú potrestať, respektíve pán Krajčí sa vzdal členstva v Poslaneckom klube a vzdá sa aj členstva v Hnutí Slovensko, ale zostane poslancom Národnej rady. Tak čo hovoríš na toto? ja im, som im hneď poďakoval nieraz, už, že to spravili a ja mám takú patronku svetu ritru, patronku beznadiených, nemožných situácií a skutočne sa sa na nich spomenul, keď išlo to hlasovanie a keď ich bolo 90, skutočne sa mi slzeli tlačili do oču, veľmi som sa tomu potešil, lebo tak sme sa zaradili tam, kde patríme a my máme cilometodickú duchovnosť a dedistvo v teda v ústave. Takže maženstvo, rodina, e, rodič, právo na ochranu e, detí a tak ďalej, všetko to tam je, právo na život ľudský, život je hodne ochrany pred narodením. Čiže všetkých tých 5 hlavných bodov, ktoré tam boli som privítal a sú normálne e, body, ktoré už Európa zanedbala aj Ameriká, ale my nie. my Predsa len 75% ľudí sa prihlásilo k nejakej viere, Takže vďaka, že sa to stalo. A týmto chlapcom sú mimoriadne vďační, že to spravili. No, na druhej strane sa ozývajú aj liberáli, ktorí dávajú také otázky takého typu a celkom aj logické, že ako sa napríklad môže cítiť nejaký občan, ktorý nejakou anomáliou prírody, sa nevie, kam sa má zaradiť. Či je muž, či je žena, že sám sa hľadá možno aj kvôli nejakým biologickým veciam, ktoré má, že... aká je odpoveď tvoja voči takémuto človeku napríklad? Jako e, kresťan, samozrejme, veriaci cestím každého človeka a skutočne e, mám mnohokamrát z všetkých stranách bariéry a aj keď sme sa niekedy snad možno pohnevali alebo na Facebooku si niečo povedali, tak keď ho stretnem, som vždy veľmi rád a teším sa, podám ruku. Máme tzv. PIKLUB, to je taký spisovateľský, kde tí veriacie pomenej, ale kde sú to ľudia, tak okolo 80, stretávame sa mesačne, pravidelne, debatujeme na všetky možné témy, v živote sme sa nepohádali na žiadnu tému, povieme si svoje a tento postoj je, by som bol stále v mne. Takže teším, že to takto dopadlo a, a v Slovensko sa zaradilo naozaj medzi štáty sorry, z tej 27. európskej, sa, že ani jeden v tomto smere nemá šancu to takto schváliť. No. to si celý šimol. Ja sledujem Facebook denne mnohokrát a tak ďalej. To naozaj YouTube, Facebook, všetky hovoria o, tom, o tomto, že Slovensko proste sa zaradilo tam, kde sa malo. A sme svojím spôsobom, naozaj vzorom, by som povedal, mnohým. Ale predsa len ešte tú odpoveď tomu človeku, že, konkretizujem tú otázku, že má on dôvod mať strach napríklad, kvôli tomu to, že toto prešlo, že bude menej zaradený, že bude sa cítiť menej cenný, alebo nie je dôvodom, aby mal strach? Nie je absolútne dôvodom. No. To, že niekto má cítenie iné, alebo z hľadiska genderu, alebo z hľadiska proste, svojho narodenia a nejakého vývoja, to všetko pojedným spôsobom tajomstva, už všetko to prebieha v tele matky a potom ďalej, kde sa stala možná chyba alebo omyl alebo niečo iné, to už ťažko povedať, ale absolútne žiadnu zášť proti ní nemám. To, že, ale to sú len s týmto. To, že naši progresívci, liberáli zachádzajú príliš daleko a neviem si predstaviť, že by niekto s nimi išiel, keby mali oni vládnuť, najmä MKD. Neviem si to predstaviť v podstate. Úplne, oni hovoria o, o všetkom ináč, ako, ako my. In, ináč, no nechcem to opakovať, čo to všetci viete, ale proste je to, není krvná skupina slovenská toto. To som o tom presvedčený a určite to také bude. Ty si vlastne bývalý poslanec za KDH a viem, že nedávno ste mali také stretnutie bývalých poslancov, tých starších poslancov za KDH. Ako oni možno vnímajú jednak túto novelu, ale jednak aj presne toto, také zbližovanie sa s ps pretože toto viacerí vyčítajú KDH, napríklad aj Andrej Danko hovorí, že vy by ste nemali ako konzervatívci ísť s PSK, ale napríklad s nami konzervatívcami SNSkou. Ako toto napríklad oni vnímajú tí bývalí poslanci. Aha. Tak my sa pravidelne svetáme raz za rok na určitom mieste, kde potom celé pôobedie a až do večera ktorí tam a spia, debatujeme na tieto témy. No, teraz to bolo takisto, ale to bolo ešte pred tým hlasovaním. Uh -huh. Ale e, sme sa aj zmohli na to, že 11. starý, ako hovorím, ja, staré šunky sme dali také vyhlásenie, ktoré veľmi podporilo to, aby KDA hlasovalo za túto e, novel ústavy. Čiže to naozaj obehlo mnohé médiá a som rád, že sme to povedali. To bolo pár dní predtým a mnohí hovorili, že teda aj toto pomohlo k tomu, že e, proste tak skončilo, ako to skončilo. Jednu ešte takú otázku dávajú uh, liberáli, ktorí chcú spochybniť, tak ja tiež položím túto otázku, aby zaznel aj ich hlas uh, kvôli tomuto Poviem, lebo môže byť situácia napríklad, že nejaká žena nemôže mať z prírodzených dôvodov dieťa. Nemôže ho sama proste vynosiť a chcela napríklad takáto žena, takáto, takéto dievča požiadať napríklad svoju sestru, aby jej vajíčko, jej plod ona donosila, ale teraz podľa tejto zmeny ústavy už nebude môcť. Tak čo je možno tvoj odkaz pre takúto dámu alebo slečnú alebo pani? tak už keď sme k tejto téme došli, tak by sa patrilo asi e, trolinka viac ja o to tom povedať. No, proste... E, Len trošku viac do mikrofónu. Ano, e, to náhradné materstvo je naozaj u nás zakázané už v zákone e, rodin, e, e, rodinnom. No, r, r, zákon o rodine. Čiže dieťa nie je dar, ale vlastne je dar a nie je tovar. Teda. Mm -hmm. Čiže u nás to je tak či tak zakázané a u nás to v podstate nie je problém. Naozaj. To, že sem prichádza veľa e, reklamy zo zahraničia, to je by som bola protizákonné a viem, že s tým sa je veľký biznis, najmä v Amerike, v Mexiku, na Ukrajine, to je blízko nás. Proste nechať si dieťa e, e, e, e, porodiť niekým iným. Je také veľmi zaujímavé v tom smysle, že e, matka, ktorá ho nosí, môže k nemu aj získať vzťah za tých 9 mesiacov, aj keď to není jej dieťa a bude dosť ťažké po 9 mesiacoch sa s ním rozľúčiť, no. A na druhej strane, matka není nejaký inkubátor, ktorá nosí takéto dieťa, ani chladničkou, takže to dieťa určite trpí, keď potom naraz tá matka, ktorá ho vynosila, sa ho vzdá. No. Nehovorí o tom, že sa môže stať, že, že to budú dvojičky a niekto si objedná len jedno dieťa. Alebo že to bude jaký zdravotne postih, ne, nedaj Bože. Čiže v tomto smere není to také jednoduché, jak sa to predkladá a katalógy, ktoré reklamujú takéto deti a také, čo už vo svete existujú, tak to u nás neprichádza dovoj. Ja som včera náhodou kúpil, ešte som tú knihu neotvoril, Olivia Maurel, Ma Mama, kde si to vydal Lúč. Je to presne žena, ktorá bola e počatá e náhradným materstvom a hovorí o sebe, je to 500-stranová kniha, tak určite si ju prečíta. Mama, kde si? No. Takže ideme ešte ďalej. <laughs> Pohlavie je to, čo sa prejaví hneď pri narodení, som muž alebo žena. A rod alebo gender, alebo ako sa dnes hovorí, je taký, ja to poklam z taký osobný vnútorný pocit, ktorý ja môžem mať, ale myslím si, že pohľavia sú dve, e, muž a žena, a je to našej ústave aj to už bolo predtým tam. Že proste... A je veľmi dôležité asi aj to, čo sa tiež podarilo dostať do tejto novely ústavy, aby rodič dieťaťa mal právo rozhodnúť, napríklad, že nesúhlasí s tým, aby v školách bol vyučovan, bolo vyučované jeho dieťa práve v nejakých takýchto liberálnych otázkach, liberálne. Bolo veľa príkladov na to, že sa toto porušuje, že ľudia zdajú dieťa do školy a naraz tam príde nejaké školenie alebo nejaká delegácia, ktorá mu tam vypráva a im dáva rôzne obrázky a rôzne brožúrky a tak ďalej. No, čiže áno, výchovný proces e, detí len so súhlasom rodičov a ešte, ešte tam bol aj zaujímavé, že adopcia detí je možné iba manželským pármi a vynimočne aj jednotlivcom. Čiže to je tiež dôležité, lebo prostě že adopciu e, e, homosexuálmi tento zákon nedovolí. Vlastne nedovoluje. Tam je tam veľmi dôležitá aj tá pasáž, že v kultúrno-etických otázkach je naše právo nadradené právu Európskej únie a zo strany tých mainstreamových médií sa spustilo také hlavne okolo tohto také šialenstvo, alebo taká hystéria lepšie povedané, že Európska únia teraz mala proti tomu výhrady, že my sme ju vlastne nepočuli, neposlúchli a že toto bude mať celkovo veľký Veľké, veľ, veľký, veľký problém budeme mať teda kvôli tomuto, zo strany Európskej únie maluje sa čierna stenu, obrazne povedané, ale veď predsa v tomto to bolo odjak živa. čo si ja pamätám, že v kultúrno-etických ja otázkach... Ale aj e, e, kultúra, školstvo zdravotnické, sociálne veci, naše zákony sú dôležitejšie, naozaj. A ten Brusel dneska generuje všeličo, všetky uznesenia a rezolúcia a tak ďalej. Tie sme nenipovinní. Iná vec je snáď ekonomika a tak ďalej, ale, ale, ale tieto kultúrne etické otázky určite e, nám do toho nemajú čo že naše zákony sú nad tým. Mo, možno medzi tým niečo spraviť, ale Slovensko sa nemôže, aj dnešná vláda a v podstate aj parlament je, je tohoto názoru, že proste Európska únia nemôže nám do tohto zasahovať a nám predpísať, čo si máme myslieť, čo máme veriť a, a tak ďalej. Ešte predtým, ako prejdeme na ďalšie témy, tak začneme niečo odsýpávať z tých otázok, respektíve z nejakých postrehov, čo už prišli od poslucháčov a ďalších poslucháčov vyzývam, aby tak urobili, ak nás počúvajú naživo 39. od 21.30, tak píšte svoje postrehy otázky na dnešného hostia Jozefa Mikloška na známú adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk, prípadne zelené tlačidlo Otázka do štúdia, ak ste na stránke práve a môžete aj telefonovať do Bratislavského štúdia na číslo 0951485385. A na Facebooku už prišli nejaké také postrehy, tak napríklad nám napísal Michal a všetko najlepšie k včerajším meninám a jemu želáme a napísal Jozef je legenda. Tak, je, tak <laughs> skús možno niečo krátko to, k tomu. To, to nevím, či je celkom pravda, no tak už doma toľko rokov čo ja, tak možno... Aj, 86, 86, a, a no, Ale treba povedať, že môj kolega tu nám má dneska narodeniny, takže to je väčšia sláva. Ako. Tak priznaj sa k tomu. Ja ti teda gratulujem, že toto ťaža a vydržíš a napríklad všetkému, že tieto relácie sú pravidelné a že Slovensko ťa sleduje. No, ďakujem za to. Tak, ďakujem pekne. No. no, naozaj, ano, akože takto mi to vyšlo. Že, teda stále mi to takto vychádza, že aj meniny, včera meniny a teraz vlastne narodeniny, už o pár minút v podstate začne, lebo 1.10. som narodený. Tak ďakujem pekne za želanie a no, tak je... Tak, tak legenda je, hovorím, trošička také také, no, ale uh, mám veľa rokov, mám jeden pravnukov pravnúkov vážený, toto už to už je na futbalové mužstvo 12 vnukov teda a večerou sú všecko chalani takže a dobrí futbalisti sú v podstate no ale len štyri deti sme mali, jedno nám umrlo, tak mali by sme päť no To by bol zaujímavý zápas, že pravnúci proti vnúkom, akože futbalovi, aj keď pravnúci by boli v nevýhode, niektorí ešte možno ani nevedia. 29. augusta sme mali 22. kalvárske olympijské hry v Nitre, kde bolo 130 ľudí a všetky 4 generácie tam dokonca boli a futbal, šípky, Uh, rôzne uh, basketbalové súťaže, potom uh, streľba šlajdrom, to ani nikto nevie, čo je. To čo to je tá strelba? Streľba šlajdrom, to je také, taká rastochá, gumička a proste sa a ne, ne, tak vypadáš a, a 23 alebo 32 súťažiacich není je jednoduché. Ja napríklad som vyhral strelbu so šípkami, to nie je jednoduché. Keď 30 ľudí závodí a teraz vypadávajú postupne a nakoniec je v finále tak toto všetko je na Facebooku, no tak ja musím sa aj troška chváliť a už sa viac nebudem, prepašť. To je stránka Jozefa Mikloškova, priatelia, tam, alebo aj na svojej vlastnej stránke. Na Jozef Facebooku Mikloško. je to, ja, tak občas dávam to nejakú podku. No. Tak to chce si, pridá možno, ak ešte máš nejaký voľný limit na priateľov. Samozrejme. No, ja, ja som mal ešte takú vtipnú otázku, pripravenú, ale je celkom aj vážna, lebo ja sa priznám, že keď sme boli v komisii volebnej, na nejaké voľby, už neviem, ktoré to boli voľby, tak celú tú komisiu som sa pýtal. Samozrejme, sme si robili povinnosti popri tom, a sme zaškrtávali ľudí a dávali im všetky obalky a všetko, čo bolo treba, ale keď bol tak voľný čas, tak som sa pýtal aj kolegov v komisii, že nech mi vysvetlia, prečo minus krát minus je plus a ty si matematik, tak som zvedavý ako toto zodpovieš tak jednoducho toto je dosť ťažko ale sú tzv. axiómy, tie sa nedokazujú tie sa berú, na tom stojí celá matematika, aritmetika, geometria aritmetika. čiže niekoľko takýchto základných vecí, ktoré musíš uveriť, že to tak je, no. a je, to, je to axióma, minus krat minus a plus, no ale keď máš osu tam si ten plus a minusy môžeš dať, ale ja iné vysvedenia to nemám, lenže to je axioma. axioma no. A keď sme mali iné, nemusíme len desiatko sústa, môžeme mať len dvojko, nula, jedničky, a, a tak ďalej. Čiže tam celá matematika môže sa rýchlo otočiť, keby sme prešli. Ja som sa aj venoval 27 rokov, ale už zase 27 rokov sa aj nevenujú. Ja som sa inak pýtal toto umelej inteligencii, že nech mi to vysvetlí, prečo to tak je, tak áno, priznala tiež, že to je ťažká otázka, ale potom z nej vypadlo to, že dalo by sa to tak ľudsky vysvetliť, ako keď si dáš dve zrkadlá proti sebe. Hej, že vlastne sa so to Aha. tam nejako Aha. otočí ale dokonca je to nám pln tisíc keď sa troška posunieš tak ja som to minulé na moste celé tam hore tam je taký zálchosped tam je zrkadlá a tisíckrát to ide do, do ďalky ale to asi neodpovedne na, na to minus krát minus ale čiže takú zaujímavú vec že vlastne ja na brachu brach na mňa tak to ide ďalej hmm. teraz uh, ideme na otázky ktoré dal som ich sem čo sa pýtala, umelá inteligencia, Aha. pretože umelá inteligencia ti tiež položila nejaké otázky a idem si to tu hneď pozrieť. Takže napríklad sa ťa pýta a už očakávam aj otázky od poslucháčov ďalšie, ktoré e, určite prídu, verím, že prídu, studiozavinačslobodnyvysielac.sk Takže umelá inteligencia sa ťa pýta, ako bývali podpredseda vlády ČSFR ste boli priamo pri tom, keď sa rozhodovalo o osúde spoločného štátu s odstupom času, bolo rozhodnutie nevyhnutné, alebo by dnes existovala cesta, ako zachovať federáciu? Tak ja som teda v podstate bol pri tom bol som dva roky podpredcela federálnej vlády, zodpovedený za ľudské právo a inšie, ale to už je dávno, do roku 1902, Potom som bol ešte zvolený e, vo federálnom zhromaždení na 4 roky, ale po pol rokoch sme išli domov. E, nastal rozpad Československa. Za tie dva a roka v Prahe som videl, že ten e, pražský centralizmus vlastne existoval. No, že? Ale to aj Moraváci na to nadávali a aj Slováci. Mm -hmm. Že proste mnohé ostávali v Prahe a že proste ďalej to nešlo. No, um, že potom sa začalo debatovať o konfederácii, o dvoch samostatných štátoch. No. Česk Česká republika a Česká troška iný ako my. No. Ja si myslím, že ich husitizmus a u nás také snad krestanstvo, alebo katolicizmus sa nás tak dosť e, e, nabudil a teda, niekdy som aj tak počul, že české rieky tečú na západ a naše rieky tečú na juchno. Čiže my máme aj bližšie k taliánom, francúzom, španielom, portugáľom. No, tak neviem. No. Rozdelenie bolo také, že dnes začalo celkom dobre, aj k si najbližšie národy, ale... To rozdelenie je zaujímavé, že komunisti sa to ochytili ako uh, jednu z posledných šancí vtedy. Potom by som povedal, že ja na, nacionalisti, nechcem to tak celkom takto nazvať, ale veľmi túto tému otvárali. Proste. Potom Mečiar sa to ochytil a ten opakovanie to tiež robil alebo tváril. A 17. Tu, tuším, júla, to bolo 92. bola uh, zvrchovanosť. Bo bolo, pamätáte sa, to bolo veľičať okolo toho. No vtedy to bolo ešte aj pro, protiústavný, to treba povedať, lebo vtedy ešte platila ústava, že bolo treba najprv ju zrušiť a tak ďalej. No ale to bola revolučná cesta, ktorú už od dneska nikto... Ne... Dobre, že to tak, jak to skončilo. Slovensko je samostatné, má na právo tak ako mnoho iných štátov vo svete. V tom období vzniklo 23 nových štátov, čiže my sme boli jedným z nich, čiže nemôžeme sa to nejako de, proste, de, Áno, dobre, sta stačí, na, Poďme na ďalšiu otázku od nej, od umelej inteligencie. Tá sa pýta na diplomáciu v Taliansku ako veľvyslanec v krajine s takou a historickou váhou, čo bolo pre vás najväčšou diplomatickou lekciou z Talianska a čo z toho by Slovensko malo uplatňovať doma? Tak Taliansko, 5 rokov som tam bol veľvyslancom, tak možno na mňa zabudli, alebo som bol taký dobrý, to už teraz neviem celkom, ale už dovtedy, v do roku 1989, od 89 do 99 som bol dvakrát na náštej Talianska z rôznych dôvodov. Aj ako matematik, aj ako politik, aj ako ľudské práva a tak ďalej. Rím je asi najkrajšie mesto na svete. Vatikán, vínko, kampári. 17. 12. sme e, dodali na, na mestie, to bol veľačná slávnosť, to vtedy naozaj e, e, Gašparov že, rečnil, zasedili sme Lipku v vatikánskych záhradách, e, Babiak, Kundlák, Rybárska tam spievali, bol tu slovenský deň, stromček sme zapálili, ktorý bol e, tu na, z Oravy a tak ďalej. No. Čiže, ale toto to už je troška minulosť, samozrejme. No. E, taliansko si cením a mali by sme si ho v ňom svojím spôsobom opakovať ich veľkú lásku k úmeniu, k hudbe, k spevu. Ich schopnosť sa veseliť, debatovať, byť tolerantý voči druhým. Aj, aj postoj policajtov k, k ľuďom, to v tom čase bol veľmi tolerantný, a takí priateľské boli na vašej strane. To, to mám mnoho mnoha príkladov. No, samozrejme, Taliani majú 35 tisíc registro... registrovaných vín. <laughs> Čiže uh -huh. toto je tiež také, že u nich víno nie je alkohol, ale je také... To je, že... je to ako liek u nich. Je to ako liek, áno. A potom tam bolo veľa známych našich ľudí, v 45., 48., 68., ušlo strašne veľa ľudí tade do Rímače. Či tak nehovorím len Tomko, Hrušovský, ale Kardinal Špidlík a šelik do ďalších. No trocha zabúdame na tých ľudí, ktorí odišli vtedy do Ríma, bolo ich veľa, najmä kňazov, ale nie len. Rozprchli sa do celého sveta, do Argentíny, do Ameriky, do Kanady. A teda e, sú to ľudia, ktorí písali nadalej v slovenčine, taký Eugen Vesnin, to je možno ho niekto pozná, je to e, e, Igná Zelenka. Bol 50 rokov v Ríme. Fantasticky, 20 zbierok básní napísal e, zo zátišia Mimos. E, to je krásna kvetina, ktorú v, v, v decembri kvetne v Taliansku. Jedna, ktorú dobre poznám, ale ešte další, 19, ktoré vyšli v Argentíne a u nás si to nikdy nikto nevšimol. Napríklad, ale to už som trošku asi odskočil do svojich... V pohode, ideme pozviedať aj na nejaké, nejaké ďalšie otázky, potom ďalej dáme aj tie od umelej inteligencie, ale aby nepovedali poslucháči. Uh, uh, uh, tak tu nám napísal Ján. Som len obyčajne zvedavý. Je pán brat heterosexuálne orientovaný, alebo za B? Nechcem odpovedať. Já jednoho brata jsem má Mariana, který žil tento rok zomr, bol výborný brankář, kamaráda, a člověk, který se sa rozdává. Samozřejmě byl heterosexuál. No, však mal čtyři děti. No. A potom je Franček, který je samozřejmě heterosexuál. 100% to já věm o tom určitě. On jedině, že se ženil až jako 60 ročný. No, to je také zvláštní, ale on se vždy rozdával teda kdekade E, policajte ho naháňali, e, zavretý bož svedečková demonstrácia, už som to hovoril, že zatopali tie krúžky náboženské a všeli, čo to naozaj on mal na starostino, ale teraz má peknú ženu, od 20 rokov mladšiu, e, mo, e, z Moravy teda, e, možno, že nás nie som si istý, a teda je normálny človek a baby sa mu páči, tak ako aj mne. Super, že aj na takúto otázku provokatívnu si takto s Grácio odpovedal. Sami to veľmi páči, že si nemal s tým problém a že ťa to nepobúrilo. Dúfam, že ani jeho, keď si. Žiadna sa... otázka nepobúr, nech sa páči, môžete aj veľmi ostro povedať. Dúfam, že aj jeho, ak nás počúva, tak to nepobúrilo. A možno aj on by mohol niekedy prísť do relácie, však to by bolo dobre, keby si sprostredkoval, lebo tam by mu potom prišli ešte tvrdšie otázky, lebo ako si aj v úvode spomínal, ty si trošku na takej inej bariére a môžeme prejsť, alebo nie že inej, ale trošku, inak vidíš tie veci ako on, hej? Veľmi rezonuje teraz tá aj zahraničná politika, lebo však je špeciálna vojenská operácia na Ukrajine. Niekto to nazýva vojna, však samozrejme má to prvky vojny, takže je to vojna. Ako ty toto hodnotíš aj v kontexte toho, čo sa udialo v ostatnom období, že bolo veľké stretnutie Trump s Putinom, potom sa Trump stretol v Bielom dome zase s predstaviteľmi Európskej únie a viacerí že mohlo by to už priniesť v blízkej dobe mier, ako neboli nikto taký optimista, že o 2-3 dní, alebo do 24 hodín, ako to Trump vyhlásil trošku nešťastne. Ale verili, že sa to nejako posunie a zatiaľ vyzerá to tak, že sa to neposúva. Ako toto hodnotíš a ako očakávaš, že sa to celé skončí? A kedy? Toto je veľmi, tak samozrejme, zložitá otázka, ne? možno na celý večer, ale ja som bol na Ukrajine mnohokrát a celko je v sovjetskom sveze ešte ako matematik a vedieť som tam bol 23 krát, že v túto krajinu som pobehal hore dole. Mali sme umelo inteligenčnú uh, mezináre bázov laboratórium v Bratislave, to som troška odskočila a bolo to pre umulnú um, inteligenciu a vtedy tam za 5 rokov ja som bol po, posledné 4 aj rejiteľ to e, tu bolo 232 ľudí z 12 vtedy socialistických krajín no, čiže, čiže e, m, niečo o tom viem no. aj, aj literatúru túto veľmi dobre poznávam, ale o tom teraz už nebudem hovoriť základnou záležitosti bolo na to proste naozaj Uh, americký prezident povedal, že sa nebude rozširovať uh, do Európy a bližšie k rúským reňciám. No, uh, nedali to na papier a zabudlo sa na to. No a dneska tuším, 10 štátov okolo je, je v NATO a uh, Ukrajina by nemala byť NATO. To od začiatku bolo kľúčová záležitosť, už myslím, v 2008 um, už si povedali jasne, že toto je čierna čiara. A... No a to sa už všetci zhodli. Že, že, že, že, to, že... že to by nemalo byť. Že to by nemalo byť. Že proste... Na toto sú proste čo tam môže byť už potom. A proste 5 minút alebo 10 od Moskvy mať nejaké veľké rakety. Nikto nechce vojnu. Kto chce vojnu, ten môže ďalej v tomto pokračovať, ale vojna znamená dneska pri atomových a iných e, zbraniach vlastne zničenie všetkého a vrátenie o 100 a 200 rokov dozadu všetko. No, čiže e, samozrejme to, že Trump rozprával s Putinom, som pochádzal za dôležité, však to, o tom bolo veľmi veľa publikované. To, že aj náš premiér, že potom vlastne išiel aj k jednému, aj k druhému a obehal aj Čínu, aj všelijke ďalšie, Vietnam a krajiny, ktoré... Keď, keď tá, ten BRICS krajiny, BRICS 36 krajín BRICS sa naraz stretlo a, a Čína, India a Rusko stáli vedľa seba, aj mňa trocha mrzelo, že tam Amerika a Európska únia nebola a že tam jedne náš premiér bol za, za Európsku úniu. Ale to, to je sila, to je nové geopolitické rozdelenie sveta a to treba hovať úvahu. Znáči Amerika uvedomila, že proste je to tak. No, Čína je ma dneska tieto krajiny, ktoré som spomenul, 50%, vyše 50% obyvateľstva, vyše 50% HDP. No, čiže oni sú produkujú. No, to je zaujímavé. Ja som v Číne tiež bol a, a tu s Čínskou ambasádou som bol aj na nejakých recepciách, koncertov a slávnostiach je to krajina, ktorá naozaj ide dopredu. No. To je zaujímavé, že ona aj, aj to, by som povedal, socialistické až komunistické cítine spojila s kapitalizmom a proste sa im darí. No. To je, ale to je mentalita iná. Ľudské práva v Číne je niečo iné ako ľudské práva v Európe. Naše ľudské práva sú zo 48. Z deklarácie OSN, ale oni, oni majú inú mentalitu, absolútne niečo iné. Vychádzajú aj z konfucionizmu. Aj, aj z tohoto napríklad. No, aj, aj keď sa tam tvária veľmi, ale veľmi teda aj never, never, bez viery, ale, ale to tam, prvým ňa, Pater Zloch, to bol môj dobrý kamarát, dobrý kamarát, kňaz, ktorý bol v Číne a v Japonsku 11 rokov, vedel dobre čínsky, japonsky, tak tým mi jak to tam všetko bolo a je. No ale už samozrejme zomr dávno, leží v Ompitali, v Dolanoch. Máme otázku ďalšiu z Košic. Nám prišla teraz otázka od Ľuba. Dobrý večer, pán Mikloško, pôsobíte na mňa ako veľmi príjemný, pozitívny človek, z ktorého cítiť ľudskosť a pokora. Z vášho brata Františka také niečo necítiť. Škoda. Možno to ovplyvňuje aj jeho politické postoje. Želám veľa zdravia a nestrácajte optimizmus. Ľubo Košice. E, ďakujem ti, Ľubo, no tak už človek sa celý život je určitým orientáciou, čiže aj keď máš veľa rokov, tak nemôžem naraz zmeniť, ale to je proste ten humor a vtip a niekedy je mnohým aj na nervy, keď stále šaškujem a bláznim sa, no ale to už sa ináč nezmením, ale Fero je taký, ako je, no on je tí hlboký kresťan, ktorý za totality naozaj veľa urobil, ale e, je iný, no ja, po som čase aj na naše olipiály nechodí, ani na naše stretnutia, no aj teraz budeme mať sobotu niečo takéto, je, je troška iný teraz, no a videl som ho teraz, keď tá ústava bola veľmi opravnenia a dobre e, novelizovaná, e, že proste tam všetci jasali, on tam chudák sedel a potom aj to, čo hovoril, keď odchádzal do televízie, tie tri otázky tri odpovede Markiza a tak ďalej, no. To, to bolo také smutné, až by som povedal, že smutné, no, ale však život ešte nekončí a on je o mnohom mladšie, o 8 rokov mladší ako ja, takže on má ešte život sebou. Tak ešte budeš sa pokus, pokúšať nejako pretransformovať. <laughs> skúsim, skúsim. A možno ho aj zavoláš do relácie? Možno... Veľmi rád, tak si to píšem do diáru. Super, no naozaj, naozaj to píše. Takže uvidíme, čo na to povie. Ale však môžeš mu dať recenziu, že nikto teda tu na škripec ani žiadne konšpiračné teórie sme tu nerozprávali, ani ty si nebol nútený rozprávať, takže vôbecne, vôbecne. dokonca môže kriticky rozprávať proti slobodnému vysielaču, my ho nevypneme. Ja. Takže aj tomu tak, môžeš povedať, že ne, on môže povedať všetko, povedem, aj všetky svoje postoje. Dnesko, že nemusí sa báť, že by sme ho my cenzurovali. Môže aj si povedať, zavadiť, čo možno Ja ale to radšej prorokovať. Teraz radšie, mož, možno aj spí. Možno <laughs> spí, no. Tak ideme ďalej. Máme samozrejme viaceré, inak ty si hovoril tie vtípy, že nejaké povieš, tak možno zatiaľ, kým pozeráme ďalšiu otázku, tak nejaký vtíbe ešte môžeš povedať do toho? V by som mal povedať, no tak, kto je šeštiaľný rokov manžel, tak e, šel, sa mu a ja som minulé manželke gratuloval 60. je prvému ročnom viery. On povedal, že jaký 60? Však 60 si nebol doma. <laughs> to nebola pravda. Dúfam, že mne očúva. Ale tých vtipov je veľa, veľa. Ale, tak za chvíľu si rozmýšľam, aby som nebol nejaký trapný a potom ich poviem. No, a tak... ja by som, prepáč, že ešte povedal jeden tak, jednu takú zaujímavú príhodu svojho života, keď si dával práve Ferkovi narodeninový dávček v niektorom Aha. čase, už neviem, kedy to bolo, tak si mu kúpil hrobové miesto, je to pravda? <t> to je pravda, to spraví ešte brat Marian, len vtedy ešte bol sám, takže to bolo krásne miesto pod Gaštanu, kde neprší, ale potom mi sa Ferro oženil, a Maria už toto miesto vymedil za nejaké už veľmi ďaleko. A teda Feroz sa chodíval modliť na ten starý rov a až raz my sa začali reotať, že modliť na cudzorové, Ale to je trolinka, pre, pre, ale každý dnes to poviem, to má úspech. No, ale e, ja som bol aj predseda seniorov, 12 rokov združene kresťanské seniorov a tam napríklad mám e, také, že keď som povedal e, e, babkám, že či majú e-mail, aby som mi niečo poslal. Ono povedal, samozrejme, že mám e-mailový doma. No a jedna mi povedala. A keď som povedal, že e, či, či viete, čo to je PR? <laughs> Druhom povedala. to je, keď na R sa píje. <laughs> no a takýto vtipov to... Ale mne sa napríklad minulé stalo, že ale nie, že čo, nás povie, že to sa patrí občas ísť, samozrejme, raz za mesiac, alebo aj no, viac, menej nie. A keď som nám došiel, tak už som svoje hriechy začal vyprávať a, a ten panfarár sa ma začal vyprávať. Tak čo je, ako s čo je spolitokou? Jak to <gl> Takže som tam mal veľmi dvojho ľudia si myslel, že mám toľko hriechova, ale debatovali sme o čom inšom. Ale neprozrední, kde to bolo. No. A ešte čo? Ešte hu humorné, no. Skús prezradí. Rakúska? Z no. A to už bolo dávne, še? Tak bol tam veľa ľudí, ale policajci nejako ma poznali a nimi ma zobrali, nech sa páči dopredu a tak ďalej. A keď som potom už od chárstva na im poďakoval, oni povedali, že pán Čark Ruský, vám to spravíme vždy. <laughs> ja, tak dobre. A... Teraz mi vypadlo, čo som chcel... Ja k tej k tým spovedi, k tiem hriechom, lebo možno poslúchať, čo by možno zaujímalo, že ty ako taký pozitívny človek, taký usmiatý, nekonfliktný, že aké ty môžeš mať hriechy? <laughs> ne, nechcem, aby si sa nám spovedal takto online, ale... Ja už nie sú tzv. smrteľné hriechy, že by som, keď umrem, mal s tým problémy. Ale no, tak ja napríklad že dávam si ľudí do škatulky a potom ich tam mám z zl dlho a neviem, si, sa ich odtiaľ vyhodie dať niekde inde. No. Potom, že um, niekedy čo aj, no, baby sa mi páči, čo to som sa už tomu priznal, ale tak už, pán Boh stvoril ženu taká, aj už krajšia, krajšia vec, ako je pekná žena, vlastne niekde, ale pekná tvár a všetko, ostatné smerom dole je, prečo nie, no však pán boh takto svoj banku to vymyslel čiže pán Boh to nemohol zlemyslieť Adam a Eva tamto vlastne všetko začalo ale spravili chybu a my doteraz na to pikáme No to inak s tými škatulkami čo sve hovoril tak to myslím, že asi každý Minimálne každý občan Slovenska by sa z tohto mohol spovedať, lebo tá spoločnosť je naozaj extrémne rozdelená, rozpoltená, teraz sa hádajú psk proti Smerákom, aj KDH-ci do toho a teraz útočia dokonca na KDH, že vy ste zradili a vy ste s tými Smerákmi aj do Olano teraz nadávajú, že vy ste teda zradcovia a vy ste pomohli Smeru. Čo by sme mohli s týmto robiť? S touto rozdelenosťou? Lebo ak to pôjde, takto ďalej, ak budeme počúvať niektorí tie výzvy, napríklad pána Šúca, včera mal takú výzvu, že každý kto, stretne, počul dehumanizovať, dehumanizovať. Tom, každý, kto stretne smeráka na ulici, tak nech ho dehumanizuje. Už aj by si uh, Lipšic toto dal... E, ako na e, trestné stiehe. Žilinka. Žilinka. Vlastne žilinka nie lepšie z pardon. Pardon, pardon. V pohode však oni sú z, z jedného o, o, o, o, cesta, ja nie? Ovi poznám, poznám, ale teraz to bolo Žilinka, áno. Tak tu sa nedá. Ale, ale to smečko prekračuje túto svoju hranicu občas, no. Nie vždycky, ale prostě tak myslím, že pravda a tento denník standard alebo marker, to jsou daleko objektivější. Treba hovořit z každé strany a nielen iba z jednej. A najmetej vzťahy mezinárodní tam prostě v našich médiách se nedozvíte nič naozaj z tohoto. Je to absolutně jednostrany, skoro všetcí. dobře a já si zasláhnout na svoje papierky, které občas si musím... V pohode, ja som len tak trošku natočil ten mikrofón, aby poslucháči všetko dobre počuli. Dúfam, že všetko dobre počujete, ak by náhodou niečo nebolo tak, alebo nejaká odpoveď by sa vám nepáčila, alebo chceli by ste napríklad nejakú ešte otázku ne páči, dodať, sa tak samozrejme píšte na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a moja otázka teda ešte doplňujúca k tomu, aby si to presne skúsil odpovedať a definovať, lebo je to asi aj také dosť dôležité, lebo keď sa nezačneme nejako spametávať na Slovensku, v tej rozpoltenej spoločnosti však už bol aj atentát, boli rôzne všelijaké veci, ktoré sa udiali, žiaľ, na jednej aj na druhej strane. A môže to viesť aj žiaľ k občianskej vojne, keď sa takto začnú na uliciach ľudia hádať a byť a nedaj Bože ešte nejako útočiť na seba tvrdšie, nejakými zbráňami, nedaj Bože. Tak čo musíme urobiť? Čo sa musí stať, aby sa toto zmiernilo? Lebo tá politika niekedy nebola taká. Aj ty, keď si bol v parlamente, tak ste neutočili tak do seba. Neútoľo, ako určite, keď nie. je teraz Matovič a nie. sú tam hádky, je to marketing samozrejme, ale čo sa musí stať teraz, aby sa to zmenilo, otočilo? Ten Aspoň Matovič, trošku. Matovič, ale nechcem mi hovoriť toto meno, ale bol stále taký. No. Keď sme, bola kedy dávno, každý týždeň sme dostali takéto jeho noviným, tak to bolo furt takéto. No. To, on sa nezmenil, ono rovnaký a ja si myslím, že dávno už do politiky nepatrí, ale to už je iná téma, to som sna troška aj ďalej išiel. Ale ja myslím, že orientácia smerom k duchovnú a k takým hodnotám, k umeniu, k kultúre, no nechcem to nazvať k náboženskej no ale aj, no byť pravdivý, neklamať. No. Boh existuje, no, má nás ráda, e, chce, aby sme to tu dobre robili, čiže bez neho to pojde niekedy je dosť ťažké. No. A najmä, keď človek je už potom starý a naraz umrný, tak kde pojde? Tak zahra ho, Babku, ktorá mala 10 detí na, na Orave a, a nejakého diktátora, ktorý bolo vo svete dosť, to, to, to by nebolo spravodlivé. Potom, potom by ostalo len to, že proste využíme, čo sa dá no za chvíľu umrame a je, je po nás, tak není to tak, určite to nie je tak to ja má, by som povedal, nie že verím, ale viem že to tak je, no čiže Slovensku odporúčiť aby bolo viac pokorné pokor je aj taká troška také až moc slovo, no tak tolerantné. Na, na, v tom taliansku nájsť, ja som to tom videl, že proste taliani... Ale taliani sa vedia aj pohádať inak. Teraz už, keď došlo tam milión uh, všelijakých ľudí zvonku, sa tam všetko zmenilo. Ja som tam už od roku 2019 nebol, bohužiaľ. Ale už som povedal, že nepojem tam viac. A ja, viem, ja keď zaspávam, tak sa túlam po uličkách a vidím všetko, ako bolo. A som o tom napísal aj dve knižky, teda jedna je Nechcem ich propagovať, sú dávno. Preč jedna sa volá, uh, ako sme boli taliani, to je 500 strán takých denníkov, keď som tam veľmišlený 5 rokov, a druhá sa volá Sedemstátošin na siedmých páorkoch Ríma. No. Ja som tady išiel a stretol som Marka Aurelia, svetú Cecíliu a Konštantína a Filipa Neriho a Hnílicu a tak ďalej. všetci boli dávno v hrobe, ale s peknými fotkami, s pobehaním všetkých krásnych pamiatok a tak ďalej. Či je mám v srdci a v... V... treba sa vrátiť k tomuto, že proste aj ten môj, ktorý hovorí niečo celkom iné nie je môj nepriateľ a nič sa nestane, keď máme celkom iné názory, ale priatelia môžeme byť a môžeme sa tolerovať. Toto poušľa sa u nás vytratilo a súvisí to troška s médiami, ktoré to naozaj hecujú zbytočne, zbytočne hecujú, no. Ale na to aj dopletia tí, ktorí naozaj e, to je len toto, že ľudia ich prestanú čítať. A dneska, keď je internet, keď všetko môžete prečítať, tak pre tie papierové vydania budú klesať a bude ich stále menej. No, ale to už je iná téma. No. no ale spomenul si aj to, že viac sa zamerať na to duchovno, na tú kultúru, ale už aj do toho do tej kultúry sa vnáša všade ten progresivizmus, ale na túto otázku ti dám odpovedať až po prestávke, až po pesničke, tak si môžeš rozmyslieť, čo na to odpovieš, že možno ako... Žáška, otázka, tak... tak práve preto dáme Echá. teraz pesničku, dáme Dobre. Dobre. si novinku od Elánu, zavolaj mi a po nej pokračujeme v rozhovore s Jozefom Mikloškom. Dobre. Počúvate slobodný Prečo je svet na ruby? Prečo chrývá rovnováha na pokraji záhuby? Prečo pre na žratých milióny hľadujú? Veď je to vážne slystvo na druhú. Kim, je to husté, je to hnoj. žiadne tresty. Marné boje. moja milovaná, prečo łupich velebia? Kolko ale tu sa Jožoráš mýli, pretože statočného tu máme teraz v relácii v prvej línii. Je to Jozef Mikloško. Ja si myslím, že mu patrí pomenovanie statočný, pretože e, viacerí kdh by ho možno aj odhovárali, že počuj, joško ty tam nechoď do toho slobodného vysielača, to je ťažký hriech, už aj také som čítal. A, to nie, to nie. Keď môžem hovoriť, ja už nemám toľko tých možností sa prejaviť, hoci na Facebooku som stále, aj na Instagrame, aj šeli, kde blogy píšem, mám ich asi 500 blogov, vieš Jeden blog tej týždeň roboty. Teraz mám v prahde 150, v smečku som mal 260 a v postoji 150. To sa trošku zase chválim, ale v novom stupe to môžem povedať, že a jeden blok to nie je, že napíšem blok aj aj. To je mnoho verzií, mnoho verzií. Rozprávali sme sa počas tejto prestávky, prezradím, aj o tom, že vlastne tí progresívci sú takí príliš aktívni, keď chcú presadzovať tie svoje hodnoty a využívajú naozaj všetky možné možnosti na to, aby ich presadzovali, robia, robia rôzne konferencie, rôzne výstavy na rôznu tému, aj sme videli boskávajúcich sa mužov a takéto nechutnosti, hej, ale to len tým chcem povedať tak trošku akože na ich chválu v zmysle tom, že, že naozaj sú bojovníci a bojujú. Prečo? Ale aj konzervatívci takto nejdú kožov na trh, respektíve nebojujú, respektíve neevangelizujú, pretože kresťan má evangelizovať a keby dával aj tie pozitívne hodnoty aj toho konzervativizmu kresťanstva, propagoval ich, tak možno aj k tomu zmiereniu spoločnosti by skôr prišlo. Však keď je Sviatok e, Vianoce, tak všetci sú nejako Dami. pokojnejší, lepší. Či už niekto z donútenia lebo vie, že vtedy sa nepatrí byť zlý. Ale, ale predsa len má to svoje čaro a mh, tieto hodnoty asi niečo nám už aj stáročia, tisícročia dávali a môžu stále dávať a nestačí len novelizovať ústavu. To je len nejaký byrokratický krok, ale asi musí dôjsť aj k tým každodenným krokom. A preto som povedala aj o tej pokore, pretože mh, Kresťan by mal dávať aj tú nejakú pokoru, Druhá stránka je, že ak ten progresivista nedá tú pokoru a bude pyšný, arrogantný, tak potom sa ťažko bude bojovať len s pokorou. Čo by sa malo stať, aby sa zmierila tá spoločnosť? To som sa už pýtal, ale teraz k tomu, že si spomínal, že máme sa zamerať na duchovno, máme sa zamerať aj na, to, na tie kultúrne veci. Však mnohí sa aj zameriavajú, ale tí progresívci dokážu dávať ešte aj do tej kultúry nejaké tie svoje nechutné a, veci, ktoré tam dávajú a ktoré tiež potom de facto aj rozdeľujú a prispievajú k rozdeľovaniu spoločnosti, lebo nájde sa niekto tomu, komu sa to nepáči, začne tam hrešiť, nadávať, že čo to tu máte boskávajúcich sa chlapov dajte to preč a už je konflikt zase e, Čo tak, s tým? E, ja samozrejme progresisti určite majú aj dobre myšlienky ekonomické a tak ďalej, ale ten bod 8 ich programu ten naozaj sa nedá e, žiadnym kresťanom prijať. No tak už eutanázia, potraty, chemická anti LGBT LGBTI a tak ďalej. Osem z tých programov si prečítajte. No tým pádom. No, čiže ja si osobne myslím, že nemajú šancu na Slovensku. No ale tak však nech sa snažia, ale proste ja myslím, že Slovensko je iné, no ale to sa u, u, u, uvidí najmä pri, po, po voľbách, alebo tak, ale neviem si predstaviť, že by KDA išlo do vlády s nimi, to si proste neviem predstaviť, to je koniec KDA, no. Ja som sa s jedným podpredstvenom KDA, nedávno sme debatovali a mal veľmi podobné názory, no. Ešte, ešte sme chceli niečo povedať, a k, k tej, tej cirkvi snáď, no. Že, že cirkvi tu majú naozaj si zrošnú tradíciu, no. Oni, katolická círke by som povedal, no, ak tá začala od začiatku, no, niekto hovorí, čoško ináč, ale u nás je to 65% ľudí a s grekotolíkmi ešte viacej snáď, no. len oficiálne, no, lebo nie, každý je úplne áno. taký... Áno, ale to bolo posledné sčítanie v 21. pocit. Čiže si napísať, čiže sčítanie ľud 21, tak dostanete peši všetky tabulky, aj po okresoch, koľko sa tam prihlási, koľko tam, Maďarov a tak ďalej. To je zaujímavá štatistika v 21. Čiže budeš v 31. No, len ja círky zazlievam troška, že Často mlčia, že nie sú schopní rýchlo reagovať na situáciu. Zazná, že majú skúsenosť, že nemajú na to takých odborníkov, aby to musia opravovať a zmeniť. že v tomto smere aj konverzia biskupov slovenská väčšinou mlčí. No. Círiš Vasil je taký jeden, ktorý často hovorí aj, aj v televízii, aj na internete, aj, aj všade. Čiže on predsa len má tú dlhú rímskú skúsenosť, kde sa toto podstate naučil. No, to, že laici v cirkvi majú stále malú úlohu, že ich sa boja nejaký spôsobom nechcú ich dať, troška viacej dopredu a ženy takisto nie, to je pravda. No. A to, že e, církev oslovuje ľudí vlastne len v kostoloch. No. Keď som bol dávno, pre 60 rokov, 50 mi v uh, kodani, tak kazateľ rozprával na námestí, mnohí ho počúvali a dávaj, ja... Apoštolovali no a neboli to katolíci, ale, čiže toto bón treba kostolov medzi ľudí, proste im uh, vysvetliť, že uh, jaká jak, jak je z toho uh, výhoda, aby, aby, ste, aby ste uverili, aby ste svoj život uh, venovali aj týmto veciam, a aby ste mysleli, čo, čo bude potom, keď umrete. No, ale to už som troška, zase snáď začal uh, pre, do príliš hĺbín ísť. No, a poďme na otázku od Jana od Poltára. Tak aj od Poltára nás počúvajú, celé Slovensko nás počúva, ale dokonca aj celá Európa, celý svet, lebo aj v, v Amerike, v štáte Koloredo viem, že je poslucháč, ktorý nás asi aj teraz počúva, pozdravujeme ho a napíšte aj nejakú otázku aj vy. A ideme teraz na Jana od Poltára. Dobrý večer, aký je váš názor na predsedu KDH a jeho manželku? Napríklad jej hlasovanie v Európskom parlamente. Máte na týchto miestach správnych ľudí? Ja by som povedal, že celkové osobnosti Slovensku chýbajú. Fakt. To, to proste vytratili sa, no, nemáme ich, no. Ja nerád to hovorím, ale jediný, ktorý vie povedať a na otázky a neboj sa otázov a tak ďalej, je dnešný premiér. No to nerad hovorím. Ja som ho v parlamente 12 a 16, keď on mal tam 83 ľudí a za ten čas sme si proste ani nefukli, že on nás valcoval o všetkým, aj keď, a toto teraz zase troška odskakujem, Slovenský historický ústav v Ríme, to bol môj zákon, ktorý parlament vtedy schválil a do dnešného dňa Os, dosť veľký, veľkú sumu peňazí dáva na toto zo zákona z rozpočtu a stále ten Slovenský historický ústav v Ríme pracuje. Ja som s dnešným prezidom Pellegrini, s tedejším bol patrera parlamentu, išiel otvoriť ten ústav, teda on a ja som mu To bolo v roku 2014. No, ale o, rozprávali sme o niečom inom a ten, tá otázka bola že máte na tých miestach správnych ľudí v KDH? Nemáme. Ja by som povedal tak, že nemáme. no, no. KDH sa, e, rozumiete, ona je tu naozaj najstaršia kresťansko-demokratská strana na Európe, ktorá po, po 89. Jeť všetky dávno vykapali všetky socialistické krajina, dávno, dávno. Táto stále existuje, tak mnohokrát sa zmenila. Viete, že tam všelikom sme mali, no ale, ale je tu nád, drží sa, ja som aj doteraz volil. A čo sa ja týka e, tak byť predsedom e, samozprávodného kraja a byť aj predsedom KD a neni je asi jednoduché a poslancov samozrejme, to jedno, niečo z toho má pustiť človek. No na druhej strane on je na východe a teda nemôže byť aj tu, aj tam, či väčšinou je asi tam. No. E, jeho manželka e, Miriam bola 10 rokov reprezentantka republikánov amerických v celé Európe. Čiže ona bola v Amerike veľmi často tu našídla, tú myšlenku republikánstva. Čiže ťažko je teraz povedať, že byť nejako iná. Ja sa ju dobre poznám, samozrejme, občas bývam. Takže môže byť takýto iný názor. Sú mažilia, tak ďajú to spolu. o to nedial, že skôr, že je taká liberálnejšia sa viacerým zdá. Tak on je hlboko veriac, to musím povedať, to určite. No, teda no ale v tom vzťahu je... napríklad k Rusku, že je ano, za tie sankcie, to... je proti ano, Rusku. Ano, ano. To, je, to, to je Európska únia a proste odtiaľ to berie, ale berie to aj z toho, že bola dešajľkou republikánka zodpovedaná za celú Európovno. Čiže ona lietala, behala vtedy, no, no. A republikán je Donald Trump, tak by mala s ním súhlasiť. Tak Donald Trump sme mysleli, že je niečo iné ale teraz sa ukazuje, že tiež je niečo iné. On je menežer, on proste je podnikateľ a veľmi by chcel teraz, aby sme prestali brať e, ruský plyn na naftu, aby sme kúpali jeho, ale to... Proste, keď sa vie, že to je vlastne Plín, ktorý ide do Číny, potom ide dole okolo, zase sa vracia k nám, no čiže ja by som povedal, že aj otázka, to vyvede dolu v túto potrubia, to, to je vážna vec, sa prestalo o tom hovať. celá výpada bola odrezaná, Nemecko bylo odrezaná a všetci mlčí, ako keby nič. A dneska Nemci ne nehrajú takú úlohu, ako by snaň mohli mať, lebo oni zašeli čo z minulosti, sú vinní a teraz nejako proste to znova hecovať na to nikto nedopatia. A dneska, keď sú rakety, keď sú oriešiky, keď sú na dobrých stranách obrovské zbranie, tak proste Európa vyletí do luftu. A Európa, keď si pozeráte na celé, je taký maličký stredníšt. Inak viacerí poslucháči možno budú súhlasiť teraz s takou malou pripomienkou, že možno by aj viacerí očakávali aj oni, e, alebo aj ja by som očakával, že možno by si si mal sadnúť takú domácu úlohu ti dáme s Ferkom Mikloškom a tieto veci mu povedať, vysvetliť mu, ako ich vidíš ty a možno ho aj v tomto trošku obrátiš čiastočne. Slub, Ale nie takto... to spravím. Čak to Bratislavča zavolám... A určite ho zavolaj do relácie... To, to, bude, to bude super, keď, keď sa to podarí. Tu tu mám napísané. To my už potom dohodneme, že kedy a, a tak ďalej. Ale ešte jedna taká, taká, taká, taká, ja viem, že už máš veľký, veľký vek, hej, požehnaný vek, ale stále vyzeráš byť taký veľký, veľký, veľmi optimistický zdravotne, myslím, že vyzeráš veľmi v pohode, Resko kráča všetko v pohode, nech ti to vydrží čo najdlhšie, samozrejme ti želáme, ale možno viacerí poslucháči by sa pýtali, že či by si ty nechcel byť predsedom KDH, aby si zachránil KDH. Toto niekto občas takto povie, ale to nie, už 86 rokov to už nejako nemôžete, viete. Ale ja, ja vďačím športu. Ja som naozaj bol majster slovenského skoko žrývola, kedy e, fotbal som hrával veľmi dlho a myslím, že dobre. A, a pingpong som hrál češie. A do nedávna, ma zavolali, tak idem. Aj s harabinom si hrál, nie? S harabinom som hrál. Ten ma posledne nabil. To ma mrzí teda, no. A potom som bol prítomný, ak chudá padol a zlomil si ruku na pingpongu v pezinku. A to bolo také bolestné. Potom dlho mal takú sadru, no. Ale šport a všetko ostatné je nad a nad politikou a nad všetkým. No, no ale neukázali to tí, tie federácie rôzne, ktoré zakázali ruským hokejistom hrávať napríklad na majstrovstvách sveta v hokeji. absurdne. Hokej. absurdné. Bolo, keď si mysleli drogy, to vlastne, no. drony? <laughs> zakázali aj z olympijského... Doping. Hier, doping, Skôr dopingu. No. Teraz si vymysleli niečo inšie a stále si myslia, no, ale Rusi sa už na to vykaštvali, dá sa povedať. Ale je to chyba, lebo oni by samozrejme patria Teraz zimnoolimpijské hry budú za chvíľočko a už hneď povedali dopredu, že nie A tamto všem je už rozhodnutie, že môžu štartovať pod ja Slovenskou. Ne, ale možno, že niektorí budú chceť, ak však... oni dajú vysoký šport, veľký, veľmi vysoký šport. Človek, keď 4 roky trénujú, ale majme tých zdravotne a teraz im niekto povie, že nemôže zatvržiť. To, že si pod, tam, tak... Neviem, či pod cudzovajkou, že, ako, že Nie, sa pod musia stať odneutrálnoho. Ale... Ja, no. Obávam sa, že to nevidia asi. No. Ale... ale musia tiež splniť ako, že kvalifikačné samozrejme, predpoklady. Uh, Jan nám napísal, Pikoška, už keď sa s ním pozná, na Lipšica by nebola, teda Pikoška, či by nebola na Lipšica nejaká, pretože o jeho Pikoškách je napísaná celkom dobrá kniha myslím, že myslí tú knihu, čo napísal Peter Todt? Ja, toto mi troška ušlo. samozrejme, lepší, sa poznám aj z minulosti, aj po, po, po akých chodil už dávno, dávno, no, A um, Petro Tothú knižku som e, nečítal, bohužiaľ, no, párkrát som teraz posledných no, týžni videl jeho také prejavenie, e, nejaký, nejaká diskusia alebo e, rôzne jeho názory, no. To bol dlho preč, tak však jeho mama bola e, čarnovskou sekretárka dve roky, no ja som vždy cez ňu sa dostal k nemu, ale to bolo ešte roky e, 90-92, no. A, takže e, Slovensko je malé, čiže nemôžeme o nikoho ohovárať, lebo každý každého pozná, každý je s každým motor, alebo známy, alebo neviem či. To je dobre. to je dobré. To je dobré. Tak Že pikošku nemôžem, nejakú nemáš na neho. Na, na Lipšiť nejakú pikošku, čo si možno s ním zažilo. Toto boli nejaké kampane, keď sme pochodili po Slovensku. Šelíde sme chodili po srednú Slovensku, ale ja, ja v svojich kniha, ja som napísal 13 kníh, teraz 13 je v tlači momentálne, ale jedna hrubá kniha, ktorá je 89-99, spoza kulís, volá sa e, prísne tajné, ako sme boli slobodní, tomu 500 strán, tam je všetko, naozaj, tam je všetko, všetko, jak som to zažíval, a nebojil Jubo Júri, ktorý bol aj členom nášho píklu a jeho zakladateľom, Povedala, že teda takúto knihu um, ešte nečítal, lebo že je tam naozaj tých 10 rokov spoza pozakulis naplnú, um, by som povedal, húbo slovenský, so všetkými menami a, a nikto, žiadný súd mi nikto nič nikdy nepovedal, lebo, lebo to, čo je tam, si myslím, že je pravda. Ne? Že niečo podobné ako idioti v politike od Banáša? Myslím, že nie. Myslím, že nie. Ja, ja však Joza Banáša dobre poznám, aj teraz je niekde tam v, v Ázii, tam pobeha, pobehuje šiek, kde Ona aj k tejto by som povedal hinduizmu alebo šintoizmu, alebo už neviem, čo to všetko je mieril, ale ideózi politike bola taká troška narýchlo napísané. On by napísal 60 kníh, alebo koľko strašne mm. je produkuje a predáva a chodí po svete stále, ale... Ale toto není, to je in, iný typ. Iný typ. Jožo Baráš chodí na P-klub, ktorá teda posledne bol, keď mal bisku Halko 60 rokov, čiže to už je rok tomu, ale ja ho vždy posle mail a vždy sa ospravedlili, pretože je tam alebo hentam. No. Uh -huh. Uvidím, či dojde teraz na no, e, oktobrový p -klub. O týždeň bude. p -klub, to je... p, p to je stretnutie, as, nás je 24, ale tak 10-12 pravidelne chodí, e, intelektuáli, odľava doprava a t, t, t, t, tam sa naozaj pre debatí, čo za tie stalo mm -hmm. v domácej politike, v zahraničnej politike, aj možno z trocha svetovej. No. Ale to, že je to jako Chatham house, to znamená Chatham house, je, že sa všetko a, a nesmí sa to dať von, ale my všetko povedme a dávame to von. Práve, že <laughs> to, boli, to sa stalo v Ríme to je zaujímavé. Chatem house je naozaj taká záležitosť, že rozprávate, rozprávate, ničo sa nemusí báť, lebo nikdy to nikto nepublikuje, zákaz toho. Ale keď e, Roberts, anglický veľvyslanec, bol na Chatham House a vyprával všeličo, povedal napríklad Betu, že hlavným náhaňačom Al-Qaeda je Bush, vtedajší prezident, tak samozrejme to mal ostať tam, ale na to bolo všetký tarianský titulko s desiatimi centímermi písmi, no ale No ale nic sa nestalo, ja som mal však, ty zajtareniš domov, som mu povedal. E, no, vtedy som bol dojen ja Európskej únie v, v Ríme. To už bolo ku koncu. On povedal, nie, on povedali, to názor, je súkromný, ale my stále mu veríme. No čiže tomu sa povie aj britská diplomacia, ktorú moc nemám rád, ale, ale že nemusí si dávať pozor na ústa. Napísal nám Poslucháč, ktorý sa podpísal ako Talariko. Dúfam, že toto prečítam. Dobrý večer. Váš brat dal super rozhovor v týždni Štefanovi Hríbovi. Odporúčam. Má proste dobrý vkus a je skutočným empatickým kresťanom. Jedným z mála na Slovensku. Tak vidíš aj ty, aj, aj poslucháči počujú, že my prečítame každý mail, každý názor, aj ten, čo je pochválny voči tvojmu bratovi, takže tomu tiež po, vec po tom, že aj pochválne maily sme prečítali a že prišli také. Tak ja ten, ten hrybo časový týždeň, čiak sa to vidím, hmm, ale nekupujem si ho pravdu povedať, ale možna keď je tam fero, tak si to prečítam, ale fero je tam dosť často. Len hrybo zvláštny v tom, že tu na výpráva výpráva dosť jednostranne a potom naraz museli ísť, tuším, do Čech, alebo kde to, no. Čiže tak trochu sa stracujú z tieto scény, no. Ale to už nehajme tak, no. Po, Pozrieme si, včera som bol v samobuslenáši a videl som tam denník ale nevšiel som, že by tam bol oferový. Kúpim si ho. No, ale vidíš, že proste píšu aj, čoho nemajú rady, ale aj čoho majú rady. My sme vyvážení. Je, ja ho mám rád, tak je môj bráti. Teda, no. <laughs> Jasné. Ináko, ale v úvode si vravol, že niečo, že bol brat, ako keby už nebol. Nie, nie, takto je to, že, že e, ja viem, že e, to, to sa chcel byť, vtíba sa mi celkom nepodarilo, ale však teda sme bratia budeme, no a vždy budeme. A proste my sme sa nepovedili, lebo posledným časem sa už nestretli. Ale aj keď si povieli niečo tak, Teraz by možná sobotu, nedelu sme mohli sa niekde stretnúť, no ale uvidíme teraz. Je zaujímavé stretnutie toto snáte to aj poviem, neviem, či to nie je tajnosť, že sa stretajú český, moravský a slovenský e, spisovatelia v novom mestske nad Váhom, kde budú dávať zamarovskému cenu. No. Takže mal by som tam ísť, už neviem, či tam pojdem, ale proste prihlásil len na piatok, ale vidím, že to je dlho, to trvá do večera, to možno tam budeme aj dva dny, uvidíme. Vedrejmo. Ale jedna z mojich blízkej rodiny má 80. sobotu, takže musím tu byť asi. Ale Taky, Pozdravujeme a želáme jej všetko najlepšie. Jano od Poltára nám ešte napísal. Dôležitý mail. Ešte by som chcel dodať, že aj veľa ateistov ako ja súhlasí s aktuálnym hlasovaním o zmene ústavy. Takže aj ateisti súhlasia. To je pekné, no. To je pekné, to sa mi páči. A Ratzinger pápež, Benedikt XVI, ktorý bol v Ríme dojen v Vatikánske, ja som ho vtedy dojen chvíľu, pár mesiacov, tak sme veľmi často bývali spolu, naozaj sa myslím, že 13-krát stretli, debatovali a on pekným povedal vetu, že do neba ide, je veľa cie, stolko, koľko je ľudí. Že každý človek, Boh, každému vidí do srdca jeho pozdajú myšlienky o cieľe a tak ďalej, a teda do neba je v toľko ciest, koľko je ľudí. To je pekná meta. A je, je, taká, je taká myšlienka, ale toto teraz, neviem, či ma nezabijú niekto, že je apokatastáza, apokatastáza myšlienka, že bola kedy to pamoh, nevieme kedy, vyrieši všetko, takže všetci budú. Lebo je to taká zvláštna myšlienka, že tu na malý časový úsek naraz by sme mali na väčšnosť, tomu nerozumie nikto, ak to bude, vôbec tomu nerozumie Vej, že pán bude spravodliť, že to dobre zariadiť, ale malá časový úsek transformovať na, na veľký to aj v matematika je dosť ťažké na nekonečnom tak N a minus X by sme nal, N a X <laughs> že to uteká do nekonečna ale minus X ide k nule ale, ale, ale, ale, ale neviem, jak to je. Ale verím, že to bude dobre, to bude fantastické. Nebojte sa nič aj s Poltárom, jano, s Poltárom, autistom. Možná si sa stretneme, tá, urobím protekciu. No, ešte hľadám, tak ďaleko nie sme. Ešte si treba veľa odžiť. Talariko nám doplnil k tomu týždňu, že nemusíš si teda kupovať časopis týždeň je to ako podcast pod lampou, takže niekde na internete nájdeš ako podcast, pod lampou, volá sa to pod lampou. Pozrieť, pozrieme, ďalšie otázky zatiaľ nechodia, ale ešte využite čas a napíšte, áno. K mládeži som nechcel niečo povedať. Áno, k mládeži, to ti dala otázku umelá inteligencia, tak ja, ja ju teraz neviem, či ju rýchlo nájdem, Aha. tak ju len tak zreprodukujem to, čo si pamätám o mládeži, že čo by si možno odkázal mládeži, ktorá je možno skeptická, možno mnohí odchádzajú zo Slovenska. Čo by si im odkázal, čo sa týka politiky, čo sa týka života? Aby zostali tu, alebo aby sa vrátili sem? Je, jedno poviem to, že e, nedávno som na hrázi Dunajskej lúže, je tomu týždeň. Išiel si pobehať, alebo tak s vnukmi, a naraz som si pán na Füleho. To je taký KDH, ale on má sem mládež, Kristuskorným uh -huh. krdskom mládež. No, a ten má hneď chytil tak asi dve minúty mňal rozprávať, či je to niekde tam na internete, možno je to aj na YouTube, ale či tam som povedal viacej a celko sa mi to podarilo, Mi niekto mi povedal, že som trocha červný tam, ale trocha som behala, a možno aj troška vínko. bol bol veď, ale to už sa nepamátam. No, ty, lepšie mláde... ako bledý, lepšie červený ako bledý, nie? Áno, <laughs> ja mám troška hitku niekedy, ale uh, chcem povedať, že mládež, máte pred sebou Slobodu. Tu sme my naozaj nikdy nemali. Môžete cestovať. No, ak máme peniaze, že? No, tak áno, to je pravda, no. Ale e, musíte vedieť reči, musíte počítať, počítači, musíte zaujímať duchovno. Musíte študovať sa, vzdelávať. Proste nemôžete len, z hociakej si hodíte na mobila, už všetko viete, no. Čiže to, že aj, že na Slovensku 50 ľudí neprečítané jednu knihu za rok alebo iba jednu knihu za rok. To je strašné. Čiže naozaj, v je múdrosť a dneska na Facebooku, na internetu, na Instagrame všade LinkedIn, všade je, všetko sa na vás valí, čiže treba troška aj systematicky e, a potom športovať. Keď nebudete športovať, tak on kosti začne lámať, klby a tak ďalej, či športovať, tvrdo športovať. No a samozrejme, nehajte si sex až po maželstvě. To vám teda doporučujem, lebo keď jednu všeličku príde druhá, treťa, čtvrtá a uvedí vám hladu, že má 35 rokov alebo 4, tak už s tými deťmi to bude zložitejšie. No. Takže, ale toto som už vypovedal troška tak, takú kázeň, ale... ale... <laughs> Ale včeličku si spomenul a teraz mi napadlo, napadla mi teda dôležitá otázka, ktorú som mal ešte na jazyku cez reláciu, len mi vypadla. Lebo včelička to je také pejoratívne aj na injekciu, a teda covidovú injekciu. Možno by sa viacerí aj pýtali, že aký si mal na ten názor, viacerí to nazývajú, že covid-teror a aký máš názor na to očkovanie, ktoré teda rieši teraz aj Peter Kotlár. Víš? Ja, už myslím, aj povedal, že nebol som očkovaný, naozaj som sa nedal očkovať. No a možná, že COVID som aj troška mal, ale, ale proste nejako sa to na mne neprejavilo a si, som, prišiel zo zdravý, aj som zdravý a teraz, teraz už myslím, že keď máš chrypku, alebo, že im proste teraz sa tu nafokujú po 5-4 rokov, alebo troch a už vôbec to ani nesledujeme. Proste určite, za tým boli troška aj farva, filmy, ktoré naraz potrebovali očkovať a to aj, aj pani Lajenová mala s týmto nejaké problémy v, v Európe a, a proste keď ži, zdravo žijete a keď proste nie je to vyriešené teraz, jak to vlastne bolo a teraz začína sa to odhalovať troška, ale už tých všelijakých komplotov a všelijakých takých teórií bolo veľmi veľa, takže zabíjať čas na to nemám čas však možno sa dozvím, jak to vlastne bolo No ale neplánuješ sa očkovať ani, lebo teraz je tiež propagovať zase tie vakcíny. Tak... Nie, nebudem sa očkovať. Ne, Ešte jednu dôležitú tému by sme mali asi prebrať. A to je... A ty sa na to pozrieš aj z hľadiska takého možno intelektuálneho, matematického, lebo však tu by malo ísť o exaktnú vedu tiež Hovorí sa veľa o tej klimatickej zmene. Ja viem, že nie si klimatológ, ale možno sa pozrieš na to tak trošku vedeckejšie. Lebo sa urobila z toho hystéria. Urobila, urobila sa z toho, že teraz my ľudia, iba my ľudia, môžeme za tú klimatickú zmenu. Tu ideme byť pápežskejšie ako pápež, budeme mať elektrické automobily. Pritom nám neprekáža, že zo Španielska si vozíme na tých kamionoch a spálime množstvo nafty a exhalátoch, tie paradajky si vozíme. To nikomu neprekáže, každý to brieže krás kapitalizmus, voľný trh. Otázne je teda, aké je to tiež kvalitné tie potraviny, ale ten dvojaký meter je, že na jednej strane ideme viť pápežskejší ako pápež, budeme tu mať všetko zelené, ale budeme si voziť zo Španielska. Paradajky a to sú tisíce nie, kamionov, čo nie prejdú. Nie sú dobré ani, ja, ja zičím, že žiadnu chuť, že moja v zahrade, čo vyjde, teda na málo vyšlo, Neviem prečo, asi som slabo polieval a ale sú stokrát lepšie, no ale toto už som toto som trolinka prestal sledovať, lebo videl som, že to je veľičesný biznis s tom. Ten green deal, áno. Tento green deal a klimatická zmena, no. Tak iste, že sa niekto teraz kozmodal lietal a videl, jak to vlastne zem je, jaká maličká a kolo toho je všetko a, a nevidie nikde nič. No keď, bohužiaľ, dvojičky začali dýmiť a bolo to z hora pozorované, tak to boli taký malinký, malinký a je ich že bolo to strašné, že ja to na je ani poriadne vyriešené, ale že Zem je naozaj maličká bodečka, je zaujímavé, že sa s ničím nestretne, že tam tie liedajú tie planety jedna, druhá, zem, to, to, to, a že to je nejako tak vypočtené, že, že, že, že, že, že to funguje. No. Toto, toto je švanda, vidíte. Tužím, Kant povedal, že e, hviezdna, nebo, nikdy nepochopím svedomie a hviezda te nebola nad mnou. Svedomie vo mne že mi hovorí niečo, že toto nie je dobré, toto je zlé, aj keď spravím zle, ale viem, že to je dobré. A potom vyzadnemo nad mňou, že to keď je, to, je, to, je, to, je, to tam lieta, taký Tihame to, Tot Volaký napísal knihu s otvorenými očami Božej prírode, kde pred 50 rokmi, ale je to veľmi zaujímavá knižka, ktorá by sa oplatila vydať, že je to zázrač v tom vesmíru urobené. Niekto za to musel byť, no hodinár nejaký tam na tým, bo, bohužiaľ je to. Nebohužiaľ, to tak. No, tak tie klimatické zmeny boli ešte aj predtým, ako boli auta so spalevacím motorom. Takže e, nie všetko ovplyvňujú len tie. Samozrejme. A to si títo slniečkári Samozrejme. nechcú príznať. Autá sú tužím na desiatom mieste, čo sa týka ovplyvňovania. Najprv no, sú stopky. A toto a hento a toto. Autá som vedel, že na desiatom mieste. Najmä keď dneska sú katalizátory. a šlečuje je to už troška iné. Ale elektrické autá, no, bo, svoj biznis teraz naraz už to není a, a tak ďalej, ale to je tak troška ďaleko domne. Počúvajú nás aj mnohí neprajníci alebo rôzni satírici. Myslím, že nás počúva aj napríklad Adolf Snehuliak, ktorý možno očakáva, že nájde v tejto relácii nejakú myšlienku, ktorú by mohol potom vystrihnúť a zhost Tak Taký len taká pikoška, lebo dnes všetci hovoria o tom a posmievajú sa ľuďom, ktorých nazývajú, že dezoláti, dezolé, to sme akože my všetci dezoláje podľa nich, že dezoláti si myslia, že zem je plochá. No, ty si asi nemyslíš, že zem je plochá. To takto vzniklo. Tak na tom ministerstve, ten pán, ako aj poznám, on povedal... Machala. Ke, machala, ano, Že keď je tu 52 po hlavy, tak potom, keď toto veríte, tak potom ja verím, že zem je plochá, ale to mysel úplne, úplne, by som bol až skoro do Švandy a Uh, už oni tú prvú časť nehovoria, hovoria aj o tom druhom. Samozrejme, že nie, plochá, však otočíte, Gagarin to zistil, ešte neviem kedy, pamätáte sa, oletela, už došiel na to isté miesto, a tak teda, ďalej, ja, blbosť, ale to, to je taká, taká, by som bola mediálna, mediálna hit, hitka voči, voči ministerstvu kultúry dnešnému, no. Ktoré bolo riadne zvolené a vyhrali zvolené, aký vyhrajú druhý, tak bude niekto iný minister kultúry, no. Ale Áno, ešte... to je teraz veľká vec a súvisí to vlastne s tým rozdeľovaním spoločnosti, že jedni sú slniečkári a druhí sú dezolé alebo dezoláti. A ale viete, čo, viete čo, čo ešte mi poviem, že naozaj kdo hovorí na internete, na Facebooku a inde, mal by mať plné meno a fotku. Uh -huh. Napríklad v diskuziách na pravde, kde teda som skoro denne, tak všetko sú to iné mena a fotky žiadne. No. Čiže to není, skoro žiadne, to není férové. Čiže proste, keď ja hovorím, čiže toto by, aby som bola, že by nemalo v budúcnosti byť vôbec dovolené. Pre, pre, lebo pre, prečo sa, keď hovorím svoj názor, tak musím sa tam podpísať a mať svoju fotku. No nie je to tak. Ale to je ša, všade aj na internete veľmi veľa takých. To neni férové. Nie je to férové. A čo si možno myslíš o tej téme? Zvykne sa to často spomínať. A to je téma chemtrails. To znamená, že nejakým spôsobom nás práškujú. To, to teda oni tvrdia niektorí, že nás práškujú a ovplyvňujú tým. Jednak počasie, tam je aj ne, nejaký ten systém HARP, ktorý má ovplyvňovať počasie, ale skôr teraz myslím to, to že postrekujú nás niečím a ovplyvňujú niečím. Čo si o tomto myslíš ty len tak na záver? Vidím lietadla, ako dňa, takú čiaru, potom to rýchlo zmizneno. Ja si osobným myslím, že, že, že... To nie je tak, jak, ako si to myslia. No, sa na druhej strane viem, že keď e, na púšach chcú mať dážď, alebo čo vedia to vyvolať a proste i sa na to robí. No. Tak o tom to je toľko všelijakých aj takých, aj takých názorov, že nemám na to taký názor, že som sa priklonil k jednému. A teda takýto otázok, ktoré už ma, nie že nezaujíma, ale už nemám na nejaký ani silný ani čas ani chuť. Tak je to, a toto je jedna z nich. A hlavne by to mali vedci a, každodenným a bádaním baránky, zisťovať. Baránky, ktoré tam narazí je tisíc takých krásnych baránkov. To v minulosti nebolo, neviem teda povedať, také oblaky, ale nemyslím ne si, že by vesmier je obrovský, že by to nejako... Však še, všetci vek umrtiavo vek stúpa, prudko stúpa stále vo všetkých krajinách, no už storoční je veľa, dá sa povedať. Áno, hlavne veda a vedci by mali toto zisťovať a, a nemať hneď taký pohľad, že no toto určite nie je veď. Každý vedec musí byť predsa pesimista v tom, že, že si myslí alebo že všetko chce overiť. Hej, lebo však pri vede sa dáva hypotéza a keď sa aj nepotvrdí hypotéza, tak to je víťazstvo vedy. Alebo keď sa aj potvrdí, tiež je to víťazstvo vedy. A mnohí sú dnes žiaľ, takí posadnutí a nielen vedci, ale aj mnohí ľudia, že proste až fanaticky idú len za niečím a takto majú klapky na očiach a nič iné nepripustia. To je hrozné, aj neočúvajú to, len to očúvajú, čo im vyhovuje. A to je z jednej strany, aj z druhej. Spolchým, A ešte si poviem, že dneska má 91 rokov e, Rududodobiaž spisovateľ. Ktorý... Dnes tak mu želáme Dnes, všetko najlepšie. Všetko, dobré Rudko, e, on je v Trenčine. A počúva nás? Neviem, no, zajtra sa opýtal. Tak z archívu si nás vypočuje, pošleš mu link. Ako aj vy milí posluchači, tiež môžete túto reláciu šíriť a poslať svojim známym túto reláciu z archívu. Ja sa tejto chvíli veľmi pekne poďakujem. Bol tu s nami Jozef Mikloško, bývalý vicepremier, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, bývalý veľvyslanec v Taliansku. Jozef Mikloško, ďakujem pekne. Všetko dobré ďakujem doprócím, že si ma počúvali snať. Teším sa, že niekedy aj na budúce, keď rozoberíme zase ďalšie nejaké iné témy. Tak, želám pekný zvyšok dňa ešte, rozmýšľajte o tých témach, možno aj o tom, ako my všetci môžeme prispieť k tomu zjednoteniu, aspoň čiastočnému, lebo úplne zjednotený nikdy nebudeme, ale aspoň čiastočne trošku to zmierniť, ako my môžeme svojim malým dielom prispieť k tomu. Želám vám pekný večer, pokojnú noc a všetko dobré. Lúči sa, Michal Albert, dobrú noc, do počutia.